Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülilləhi rabbil alemin Və salatu və selamu alə eşref-ül enbiya vəl-mühtəlin Nebiyyina Muhammedin və alə əlihə və Amma da' Bugünkü feslin adını müellif ayə ilə bağlayır ve ayənin mənafından da başa düşmək olur şu, sehbet neden girir? Bu ayə Bekara suresinin yüz 65-ci ayəsidir Allah Sıfələtə ələ buyurur وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَنْ دَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ İnsanlar içərisində Allah'tan qeyrlərini Allah'a bərabər tutub Onları Allah'ı sevdiyi kimi Sevənləri də vardır Və bu ayənin Mənasından başa düşmək olur ki Müəllif bu ayədə Məhəbbətdən sövbət atır Yəni, Allahı sevməkdən söhbət asır və təhsilin başlanıqını da elə bu ayə ilə başlamışdır. Və hamı yədə məlumdur ki, bütün əməllərin əsli məhəbbətdir. Və insan öz sevdiyinin dedikləri ilə, yəni əksər insanlar öz sevdiyi şəxsdir və ya nədirsə, salışırlar ki, sevdiyi şəxsin dediklərini yerinə yetirsin və ona görə də deyirlər ki, hər bir əməlin əslində məhəbbət var, hər bir əməlin əsli məhəbbətdir və həmsinin məhəbbət şəxsəyini izah edir ki, məhəbbət iki qismə bölünür birinci qismi ibadətdir yəni özü-özlüyündə həmin məhəbbət ibadətdir və məhəbbətin bu növü tələb edir ki, nəyi ki onu əzəmətləşdirsin və ona mülki olsun və onun dediklərini, əmirlərini yerinə yetirsin və qadaqalarından təşinsin. Və bu da xüsusi olan məhəbbətdir ki, Allaha olan məhəbbətdir və Allahın olan məhəbbət ibadətdir və kim bu ibadətdə Allahla bərabər başqasını da sevərsə, Əini ilə Allah sevgiyi kimi sevərsə, artıq bu məhəbbətdə Allaha şərk qoşmuş olur və ən böyük böyük şirk etmiş olur. Vəmin şəxs də müşrik sayılır. Məhəbbətin ikinci növü isə özü özlüyündə ibadət olmayan məhəbbətdir. Yəni ayrıca bu məhəbbət ibadət deyil. Başqa hər hansı bir səbəbə görəsə ibadət ola bilər. Nəyə görəsə, ibadət ola bilər. Bu mühəbbətin özü də dörd qismə bölünür. Birinci qismi Allahın sevdiklərini sevmək. Allahın sevdiyi şəxsləri və ya əməlləri sevmək. Şəxslərə daxildir teğəmbərlər, suddiklər, şəhidlər və salih insanlar Əməllər isə daxildir namaz, zəkat və başqa bu kimi xeyir əməllər. Və Allahın sevdiyi şəxsləri, əməlləri sevmək. Onun da məhəbbət ona da qarşı insanda məhəbbət olsun. Bu növ məhəbbət ayrı-ayrılıqda öz-özündə ibarət deyil. Lakin Allaha görə edirsə insan bunu, bu ibadət olur. Və i̇kinci növün, yəni e, ikinci qisminin Yəni, özü-özlüyündə ibarət olmayan məhəbbətin, ikinci növü isə şəfqət, mərhəmət məhəbbətidir. Yəni, insanın gəlbində hər hansı bir şəxsə qarşı, məsələn, evlada qarşı, kitilərə qarşı, kiti uşaqlara qarşı şəfqət hiss olur, məhəbbət olur. Və bu məhəbbət də özü-özlüyündə ibarət deyildir. Lakin, Allaha görə edilsə bunu, ki, uşağı seçsin, uşağın qayıqsını seçsin, Onda bu da ibadət sayılır və Üçüncü növü isə İhtiram etmək Və bu məhəbbət arlanır İhtiram məhəbbəti, ucatmaq məhəbbəti Bu da böyüklərə olan Müəllimlərə Və ilm əhlinə olan məhəbbətdir Ki ona İhtiram edirsən, onları sevirsən və Yenə də bu məhəbbət Ayrı-ayrılıqda ibadət deyil Lakin o zaman ibadət olar ki Bunu Allaha görə edərsən dördüncü növ isə təbii məhəbbət adlanır. Məsələn, yemək, yemək istəmək, yemək sevmək, xoşu gəlmək, hər hansı bir içməkdən, içməli şeydən xoşu gəlmək, və ya qeyimdir, minikdir, evdir, bu şeylərdə istəmək bu şeylər insan. Xoşu gəlmək. Və bu dörd növün dördü də ayrı-ayrılıqda ibarət deyil. Lakin o vaxt ibarət olar ki, bunu Allah üçün edəsəm. Məsələn, yeməyə yeyirsən ki, düzə gələsən və Allah yolunda yaxşı əməllər edəsən və böyüklərə hörmət edilsən, onları sevirsən ki, çünki Allah Subhanahu Taala -tə insanlara tafsir, buyurub ki, böylərə ehtiram etsin. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurmuşdur, valideynlərə hörmət etsin. Əgər onlara görə edirsənsə bunu, bu ibadət xalidir. Məhəbbət bu növlərə bölünür. Peygamber sallallahu alayhi ve sellem hədislərində buyurur ki, "İnnəməl a'məlu binniyyət". Həqiqətən əməllər niyyətlərə görədir. Və əgər bu niyyətə görə edərsənsə, Allaha görədirsənsə, artıq ibadət sayılır. Yəni kör körpəni edərsənsə, sevərsənsə valideynini və ya uşağı Allaha görə yox, Sadece məhəbbət olduğuna görə edərsənsə bunları, bu artıq ibadət sayılmır. Müəllif Bu fəsildə yenə qeyd edəcə ayə gətirdi Allahə olan məhəbbət barəsində Allah Subhanə Teala buyurur وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَهُبِّ İnsanlar içərisində Allah'tan qeyrlərini Allah'a bərabər tutub, onları Allah'ı sevdiyi kimi sevenləri də vardır. Allah'tan qeyrlərini Allah'a bərabər tutub, Allah'ı sevdişləri kimi sevirlər. Əllah subhana təala buyurur: "Şu vəl-lizin əmənə iman gətirənlərin Allah'a olan məhəbbəti daha güclüdür. Burada Allah subhana təala Allahdan qeyrini sevməyi gedişdə işte, bu məhəbbət dedik iki şeyə bölünür. Keyfiyyətdə olan, bir de növdə olan məhəbbət. Növdə məsələn, Allah'tan qeyrisini sevəsən ibadət niyyəti ilə. Keyfiyyətdə isə Allahı sevdiyin kimi onu sevəsən. Yəni, o keyfiyyətdə sevəsən. Yəni, məhəbbətin daxilində bu iki şey var. Yəni, bu iki şeyin ikisini də təhviq eləsə, bu şirk qoşmuş olur. Allaha şərik qoşmuş olur həmin şəxsi. Və ona görə bəzi insanlar var ki, Allahdan qeyrisini Allahdan çox sevirlər. Məsələn, onlara dersən ki, ambit Allaha, yalandan ambitər. Ancaq Allahdan qeyrisinə Desən ki, an bit, yalandan, onu sevdiği üçün an bitməz. Məsələn, övliyalar və ya pirlər. Desən ki, an bit, yalan olsa an bitməz. Ancaq Allaha yalandan an bitər. O deməkdir ki, həmin şəxsləri Allahdan çox sevir. Müəllik sonra başqa bir ayət ətidir məhəbbət barəsində. Allah s.ə.vələ buyurur ki, Qul inkənə əbə'ukum. وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من دون الله ورسوله وجهاد في تبيله فتربسوا حتى يأتي الله بأمره هذا ما أفضل الله في النبي الله سبحانه وتعالى أبو آيات أبو روشه Peyğəmbər s.ə.m. müradiyyət edir ki, de ki, yəni bütün insanlara de ki, əgər sizin atalarınız, oğullarınız, qardaşlarınız, sonra həyat yoldaşlarınız, yaxın qohum əqrabalarınız, qazandığınız o mal dövlə və şəsad olmasından qovduğunuz o ticarət və həmçinin xoşunuza gəldiyiniz o yaşayış yerləri, evlər, sizin üçün Allahdan, onun rəsulundan və Allahın yolunda edilən cihaddan sevimlidirsə, Onda Allahın əmrini gözləyin. Yəni Allah Sübhana Taala'nın əzabını gözləyin onda. Əgər Allahdan tirimlidirsə bu şeylər hamısı, onda Allahın əzabını gözləyin. Bu Tövbe surəsinin 24-cü ayəsidir. Və bu ayət onu göstərir ki bu şeyləri 8 sinif, bu Allah Sübhana Taala 8 dənə şey gəydələri burada dedi. Və bu şeylər Allah'tan sevimlidirsa insana, ata, ana, valinlər və ya Peygamber sallallahu aleyhi və ve səlləmdən və ya Allah yolunda edilən zihandan sevimlidirsa insana, onda Allah'ın əzabını gözləsin, həmin şəxs. Vəzi insanlar vardır ki, onlar öz başçılarını, reyiklərini iş yerində və ya ibadətdə öz evliyalarını Allah'tan çox sevirlər və onları Onların dildiklərini Allahın dildiklərindən daha üstün tuturlar. Bu barədə də Allah s.ə.v. Əhzab Suresinin 68-ci ayələrində buyurur ki, İnnə Allah lə'anəl kəfirinə və ədə ləhum sə'irə Allah kafirlərə lənət etdi və onlar üçün yanar odu hazırladı. Baxın, kafirlər bilər Allah s.ə.v. Aqrədə kim qulaq alsın? yə umatqallabu wujuhuhum fin nar. Onların üzləri cəhənnəmdə o tərəf bu tərəfə çevrilir. Deyəcəklər. Yəleytən etə'nəllahi və tənər Allaha və onun peyğəmbərlə itayət ederdik Və qəlu rabbənə inna etə'nə tədatənə və Onlar yine deyəcəklər ki Ey Rabbimiz, biz ağalarımıza, böyüklerimize itayət etmiş. Teədallûne səbile. Onlar ise bizi hak yoldan azdırdılar. Rabbana ətihim bəqiyni minəl azəbi velənhum leğnen kebīra. Ey Rabbimiz, onlara iki qaf ezabdir ve onları böyük bir lənətlə, yani bir ezaba düşərək. Ve bu ayı atlı aydın gösterir ki eğer başçıları və ya övliyaları, hər hansı bir şəxsi, rəis və məmurları üstün tutursa, Allahdan üstün tutsa Allahın dediklərini tərk edib onun dediklərini yerinə yetirirsə, Allah s.ə. onlar haqqında buyurur ki, onları şiddətli əzab olacaqdır. Şurum, yox, senin başqa bir misal da gətirir burada. Və deyir ki, bəzi insanlar var ki, Allahın əmrlərinə lagiyyət yanaşırlar, hətta öz ata-anasını, və ya qohum əqrabalarını Allahdan üstün tuturlar və Allahın əmri onlarsın heç nədir və hətta qadağalar var ki, məsələn, bəzi haram şeylər var ki, hər hansı bir yaxın adamı və ya onun reisi, sevdiyi insan müəllimi gəldikdə o haramdan çəkinir məsələn, tiqarət çəkir, tiqarət çəkir müəllim gəldikdə və ya atası gəldikdə Və ya hər hansı bir sevdiyi insan gəldikdə o siqarəti tərk edir ona görə. Ki, o görər bunu. Ancaq Allah, şübələşmir ki, Allah onu hər yerdə görür. Və ona görə bu haramı tərk etmir. Və baxın, bu o deməkdir ki, həmin şəxsləri Allahdan çox sevir. Və həmsinin insan məhəbbəti qazanır. Yəni insanın qəlbində olan məhəbbət həm asır, həm azalır. Və o qazanılan bir ibadətdir. Və ona görə peyğəmbər Ömər Radiyallahu anhu peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm yəmləlis və deyir ki: "Ya Rasulullah, sən mənim üçün hər bir şeydən sevimlisən. Sən mənim üçün hər bir şey, şeydən sevimlisən özündən başqa." Yəni özümü səndən çox sevirəm. Və peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm deyir ki: "Nəfsim əlimdə olanına and olsun ki, Sən məni özündən daha çox sevməyində iman gətirmiş olmazsan. Yəni, kamil iman gətirmiş olmazsan. Və Ömr r.a. deyir ki, dərhal deyir ki, ya Rasulullah, artıq indi səni özündən daha çox sevirəm. Baxın, Peyğəmbər S.ə.vənin əmrinə necə sözünü eşdikdə tabi olurdu. Və deyir ki, indi səni daha çox sevirəm. Və deyir ki, indi ey Ömər, artıq indi sənin məhəbbətin yəni kamildir. Və sonra müəllif başqa bir hədis gətirir. Anas-sallahu alayhi ve sellem-den rivayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir şey: "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hubbu ilayhi min waladihi ve walidihi ve Yani məni öz evladından, atasından və bütün insanlardan çox sevmeyince imanı, bu imanı olmaz. olmur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisdə buyurdu ki, imanı olmam həmin şəxsin. Və iman da, əgər Peyğəmbər s.ə.v imanı inkar edirsə, orada iki məna başa düşülə bilər. Kamil iman, yəni imanı kamil olmaz və ya ümumiyyətlə vacib olan iman, yəni onda ümumiyyətlə iman olmaz. Və bu hədisinin mənası odur ki, həmin şəxsin imanı kamil olmaz. Yəni əgər bu üç şey, bütün insanları, bütün məhlubatı Peyğəmbər s.ə.v-lə çox sevməksə, Onun imanı kamil olmaz. Və əgər niyyətlə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sevməsə, artıq onda iman yoxdur. Və hətta peyğəmbər sallallahu alayhi və bu hədisdə birinci evladdan başladı. Ki, öz evladını məndən çox sevməyincə. Və hamıya da məlumdur ki, evlad hamıya daha sevinələr. Ona görə peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm birinci evladdan başladığı insanlar başa düşdü. Bəzi deyilər var ki, ona görə Peygamber sallallahu aleyhi ve səlləm-i sevmək lazımdır. Bunları da izah edək. Birinci, ona görə ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve və səlləm sellem Allahın ilçsidir. Ona görə də Allah səbələlələrinin sevdiğine görə də Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm-i sevməlisin. İkinci, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem misalən çatdırdığına görə və ibadət Allaha düzgün olan ibadəti çatdırdığına görə biz peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmis Və üçüncü peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sözəl əxlaq sahibi olubdur. Ən gözəl əxlaq peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdə olub. Və ən gözəl əməlləri də peyğəmbər sallallahu əleyhi və etmişdir. Və buna görə də peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi sevməliyik. Çünki o bizim üçün nümunədir. Və həmçinin peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam bizim doğru yol, yola gəlməyimiz üçün bir səbəb olmuşdur. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam Allah tərəfindən səbəb olaraq göndərmişdir ki, biz doğru yola gələk. Və həmçinin peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam öz risalətini təbliğ etdikdə nə qədər əziyyətlərə məruz qalıbdır. Və bu əziyyətlərə məruz qalıb yenə bu yolu tərk etmir, səbr edildi buna. Baxın, ümmatin üçün nə qədər səbr edibdi. Və buna görə də Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləmə lazımdır. Və həmin bu yolda Peyğəmbər sallallahu alayhi öz malını, canını sərf edibdir. Sərf edib ki, Allahın kelamı daha uca olsun. Və buna görə də Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləmə sevmək lazımdır. Və bu hadisədə də bəzi faydalar var. 1 fayda odur şu, Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləmə hər bir şəxs özündən daha çok sevməlidir və bu o deməkdir ki, əgər insan xoşuna gələn bir əməli edirsə, lakin peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmizin sözünü eşitdikdə ki, bu əməl haramdır və ona görə bu əməli tərk edərsə, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmizin sözünə görə bu əməli tərk edərsə, deməli peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi öz nəfsindən daha çox sevir. Bu birinci fayda budur. Ə, bu Hadistan ikinci fayda odur ki, öz məssimizi, öz malımızı Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam üçün fəda etməliyik. Üçüncü fayda odur ki, hər bir insan Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın sünnəsini bilçətməlidir. Və hər bir yerdə Peyğəmbər sallallahu alayhi və hədislərindən danışmalı və Peyğəmbər sallallahu alayhi sünnəsini yaymalıdır. Və Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam dediklərini əməl etmək Allah'ı sevmək deməkdir. Allah Subhanahu taala Quranda buyurur: "Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'unni yuhdibkumullah ve yaghfir lakum dhunubakum." Yəni insanlara, əgər Allahı sevirsinizsə, mənə tabi olun, yəni peyğəmbər sallallahu tabi olun. O Allah da sizi sevsin və sizin günahlarınızı bağışlasın. Deməli peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə tabe olmaq o deməkdir ki, Allahı sevməkdir. onda da Allah Subhanahu sevir. Amma dördüncü fayda odur ki, bölgələrə hörmət etmək və onları sevmək bu bir məhəbbət fəizdir. Beşinci fayda odur ki, peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sözünü hər bir sözdən önə təkməkdir. Yani peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedisə və sallam. Bunu bütün hər hansı bir şəxs olur olsun, onun sözündən önə gətirmək lazımdır. Allahu Taala bu şəxslər barəsində buyurursu: "Və mə kəne lil müminin və Əgər Allah və Rəsulü bir əmr verdisə, onlara öz Allah və Rəsulü bir işə hökm zaman heç bir mömin kişiyə və qadına öz işlərində başqa bir yol seçmək yaraşmaz. Yəni Allah və Peyğəmbər (s.ə.s) bir işi əmr etdikdə ondan başqa yol seçməyə möminlərə yaraşmaz. Əhsab surəsinin 30-cu ayəsidir. Sonra müəllif məhəbbət barəsində Yenə başqa bir hədis qeyd edir. Peyğəmbər sallallahu Aleyhi Və Səlləm buyurur şu fīhi, Üç şey vardır ki, əgər bunlar kimdə olarsa, onlar imanın ləzzətini dadar. İmanın şirinliyini dadar. Yəni iman nə olan şeydir, onu bilərlər. Və Peyğəmbər sallallahu Allah Aleyhi Və Səlləm bu üç səhəti qeyd edir. Və buyurur şu اَنْ يَقُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَحَبُّ اِلَيْهِ مِمَّاسِوَهُمَا Allah və onun ilgisi bütün hər bir şeydən daha sevimli olsun onun üçün. Bu bir. Deməli, kimdə bu varsa, kimdə bu sifət varsa, yəni Allah və onun rəsulu onun üçün başqa bir şeylərdən daha sevimli dilsə, artıq bu imanın ləzzətin də dar. Lakin o bir ikisi də olmalıdır gərək. Ve sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikinci sıfatı buyurur şu En yuhibbel mer'a la yuhibbuhu illa lillahi Her ansı bir sevdiyi şəxsi Allah'a görə sevsin. Mesələ mümin bir şəxsi onu Allah'a görə sevsin. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üçüncü sıfatı buyurur şu En yakraha en yağuda fil kufri də'də iz qazahu allahu minhu Kəmə yakrahu en yüksəfsə inara. Nəcə cəhənnəmə atılmağı istəmir. Eləcə də, də Allah onu küfrdən xilas etdikdən sonra yenidən o küfrə qayıtmağı istəməsin. Deməli, hər hansı bir şəxs kim istərsə ki, cəhənnəmə atılsın, heç kəs bunu istəmədiyi üçün Allah Subhanahu onu küfrdən xilas etdikdən sonra yenidən küfrə qayıtmağı da istəmənaridir. Və cəhər hansı bir şəxs qindən zahirliyə qayıtmaq istərsə, kəsə namaz boş idi, üməl bunda iman yoxdur. Başqa bir rəvayətdə eyni ilə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, ləyəqid əxədun hələvətl imən hətta və sahib həmin söyləri. Heç imanın ləzzətini tadmaq. Bu, hiç şey olmayınca. Süratı müəllif İbn Abbasın sözünü getirir Məhəbbət bahələsində İbn Abbas sədələni buyurur ki Mən əhəbbə fəlləh Kim Allah'a görə səvərsə İster əməli, ister hansı bir şəxsi Allah'a görə səvərsə Ve əbqəbə fəlləhi Ve Allah'a görə nifət edərsə Ve vələ fəlləhi Ve Allah'a görə Dostluq edərsə Ve ədə fəlləhi Ve Allah'a görə düşmənsiliyə edərsə Fəinəmə qənalu və layetullah bi zalika fa hamin şəxs bunlar vasitəsilə Allahın dostluğunu qazanar Allahın məhəbbətini qazanar əgər bu şeyləri edərsə hər hansı bir şəxs bu əməllər vasitəsilə bu 4 əməl vasitəsilə Allahın dostluğunu qazanar Allahın məhəbbətini Allahın onu sevməsini qazanar torəbin abbas deyir ki və lən yəcədə abdun ta'mal imanə Bəndə heç zaman imanın ləzzətini dadmaz. İn salatı və savmuhu, hətta onun namazı çox olsa da belə, orudu çox olsa da belə, hətta yekunə kəzəlikə. Bu şeylər olmayınca. Yəni bu şeylər olmayınca insan heç vaxt imanın ləzzətini dadmaz. Bu 4 şey olmayınca. Hətta o çoxlu namaz qılsa da, oruc tutsa da belə. E Demək ola bilər ki, müşrikləri sevmək Yahudiləri və ya Hristiyanları özərinə dost tutmak Allah-ı sevmək bərabər olsun. Allah-u səbələ nə qədər surelərdə müminlərə qadahan edir ki allah düşmənlərini öz dost tutmayın. Bu şeyləri edən şəxsin necə qəlbində iman olabilər? Necə onun imanı kəmil olabilər? Allah-u səbələ Kur'an-ı kərimdə bir səqayələrdə buyurur ki allah'ın ın düşmənlərini özünüzə dost tutmayın. Mesələ Mümtəhine suresinin bir imzayəsində uzaqlar buyurur şu Ya eyyuhəlləzīnə əmenu lə təttəkhüzü əduvv və əduvvəkum evliyəə Ey iman getirenlər mənim və özünüzün düşmenlərinizi özünüzə dost tutmayın. Ve məyəzə suresinin elə bir imzayəsində buyurur şu Ya eyyuhəlləzīnə əmenu lə təttəkhüzü l-yəhudə və nəsərə evliyəə Ba'duhum əvliyə vəd Ey iman getirəndə Yahudiləri və nəsraniləri özünüzə dost tutmayın Onlar bir-birlərinin dostlarıdırlar Və mən yətəvəlləhum minkum Fəinəhu minhum Kim onları özünə dostlarsa tutarsa O onlardandır İnnə Allah ləyəhdil qavmə zalimin Allah zalım qövmü doğru yola yönətməz Və bu əməli edən şəxsələ Səhələ Zalim adlandırmışlar Allahın düşmənlərini özünə dost tutma Ənə yəni, əgər hər hansı ilə Allahın düşmənlərinin əməllərini edərsə o əməli daha çox sevərsə, məsələn onların bayramlarını keçirərsə zülbəzül bayramlarını artıq onları özlərinə dost tutmuşsa ilə onların o əməllərini güzləndirmişsa ilə İslamı aşağı səviyyədə hesab et, etmişsa ilə Bu cür əməlləri etmiş halə bu şəxs. Və bu da Allah subhanətə alə buyurur ki, zalim şəxsdir. Həmsinin Allah subhanətə alə Allahın düşmənlərini sevməmə barəsində başqa bir ailə də buyurur. Mücədilə surətinin 22-ci ayətində. Hətta o şəxslər öz qohumları da olsa Allah subhanət alə qadağan edir ki, əgər düşməndirsə, onları sevmə. Və Allah subhanət alə buyurur, لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَدَ اللّٰهِ وَرَسُولُهُ وَلَوْ كَعُنْ اٰبٰهُمْ İlə bir gövm tapmazsan ki, onlar Allah'a və diyemez ki, iman getirsinler. Ve bununla beraber, aynı zamanda Allah'ın düşmanlarını ve Peygamber'in düşmanlarını özlerine dostsunlar. İlə yani bir insan tapmazsan həm Allah'a iman getirsin hem de Allah yani bu, Allah iman Allah və həm də bununla dəbəb Allahın düşmənlərini və peyğəmbərin düşmənlərini özünə dostsun. etsin. Yəni bu icəm ola bilməz. Ya Allahı iman gətirməli, Allah'a və axirətə iman gətirməli, ya da Allahın düşmənlərini özünə dost etməlidir. Yəni bu şey heç bir zaman bir yerdə olmaz. Və yani Allah Subhanahu o düşmənlər onların ataları olsalar da belə oğulları olsalar, kardeşleri veya yakın kohumlar, kohum ekrabaları olsalar da böyle özlerine dost tutmazlar. Yani iman getiren şeyh, Allah'a ve afiyata iman getiren şeyh hiç vakbınları özlerine dost tutmaz. Ulaike ketebe fî kulubuhumul imâne ve eyyedehumdirûhinnî Bu şerhler baresinde Allah buyurur onların kalbine Allah imanı yazmıştır ve öz dercahından onlara bir düz vermiştir. Ve yudhilihum cennətin təcrimin tehdihəl-ənhər. Ve onları altından tələrək an cennətlərə dəxil etmiştir. Radiyallâhə anhum və radu'an. Allah onlardan razıdır, onlar da Allah'tan. Allah səbəl-ətələ baxın. Ona və ahirət günə iman getiren əbələsində buyurur ki, onlar Allah'ın düşmanlarının üzərində dost tutmazlar. Sonra İbn Abbas yine sözüne davam edərək deyir ki, ve qad səaret muaxatə məsələ əmr-i dunyə və zəlik la yucdi ələ əhlə hi şeyən baxın ibn Abbasın dövründə ibn Abbas gör nə deyir artıq bir insanların əksəriyyəti bir özlərinə duq insanları dünya malına görə qardaşdılar özlərinə baxın hələ bu ibn Abbasın vaxtındadır Tehranlar farsələm aradan bir az müddət keçmişdi ibn Abbasın vaxtında artıq insanlar özlərinə tuqları, qardaşları dünya malına görə tutardılar. Və ibnə bas deyir: "Zelika la yujdi alə ahli şeyən." Bu deyir öz sahibinə heç bir fayda verməz. Çünki dünya malına görə özünə qardaş onu. Allaha görə tutmur. Və əgər Allaha görə qardaş tutmursa, dünya malına görə fani bir şeyə görə onu özünə qardaş tutursa, o fani şey qurtardıqdan sonra o qardaşlıq məhəbbət də qıtaracaxdır. Mənəcə, Allah səhələ Quran içə həmin o dostlar, qardaşlar barəsində buyurur ki, <gülüyor> Əl-əxilləu yevmə izin ba'duhum liba'din aduh illəl-muttəqin <gülüyor> Dostlar cəamət günü o gün bir-birlərinə düşmən olacaqlar mütəqilərdən başqa. Çünki mütəqilər Allaha görə sevərlər Züxruq Suresi 67-ci ayə İbn Abbasın bu sözündə bir çox faydalar var Onların bəzlərini qeyd edək və birinci fayda odur ki, Allah subhanətə alənin sevdiyi şəxslər vardır. Allah subhanətə alə bir güzdə birisi güz bir insanlar vardır ki, onları sevir və bu da ayələrdə də sabit olmuşdur. Yəni Allah subhanətə alənin sevilmək istəyəti var. Allah subhanətə alə Dəqara Sürətin 257-ci ayəsində buyurur ki, Allah iman gətirənlərin dostudur, yəni onları sevir. Və həmçinin aidə sürəsində buyurur ki, 55-ci ayədə, İnnəmə valiyikumullahu və rəsuluhu və ləzini əmənu. Yəni, sizin dostunuz, müminlərin dostu, Allah, onun rəsulu və iman gətirənlərdir, müminlərdir. Yəni, Münlərdir özlərinə yəni, dost, yalnız bu üçsünüz istəyir, Allahı, onun rəsulunu və iman gətirənləri. Və Şəxsləmin Teymiyyədə, rəhməhullah, Allahı özünə dostmaq barəsində buyurur ki, Mən kənə müminən təqiyyən, kənə dilləhi valiyyən. Kim mümin və təqvalıdırsa, o bir Allahın bir vərisidir, yəni sevdiyi şəxstir. Və dost olmak iki qismə bölünür. Birinci odur ki, Allahın bəndəni özünə dostması. ikinci odur ki, bəndənin Allahı özünə dostması. Allah dili var, bəndəni özünə dosttur. Və ya bəndə allah'ı allah özünə dosttur. Bunun hərçisində də ayə var. Allah-ı sələtə ələ birinci əyət Bakara sürəsində buyurur ki, Allah-ı vəliyyul ləzīnə allah iman getirenlərin dostudur. İkinci kısma əyət sələtə ələ buyurur ki, Və mən yətəvəllə Allah-ı və rəsuləhü Kim? allah'ı onun rəsulünü və iman getirenləri özünə dostlarsa. Dünməli, Allah da özüne dost tutur ve bendelerdir özüne Allah'ı dost tuturlar. Dost da ikilisine dönür. Sonra müəllif İbn Abbas'ın başqa sözünü getirir. İbn Abbas, Bekara Suresinin 266. ayəsidir. Bu ayənin təslində ayədə Allah səhələ buyurur şüəl İztebarra eləzînə tübü'u minələzînə təbə'u və rəəu ləzəbə və teqat təətbihimul esbət Allah sultanı buyururşu o zaman tabi olunmuşlar yani bir fərəstələrin başçıları çünki insanlar onlara tabi olurdular tabi olunmuşlar tabi olanlardan tabi olanlar da bir fərəstələrin özləri idi uzaqlaşacaqlar yani o başçılar kim onlara tabi olub onlardan uzaqlaşacaqlar və onların hamısının qiyamətdə əzab gözləyib və aralarındakı rabitə sınazaqdır. Onların arasında olan rabitə nə idi? İbn Abbas buyurur ki, məhəbbət idi. Bu dünyada onları sevirdilər, öz bitpərəs rəislərini sevirdilər o dünyada isə qiyamət üçün isə bunların arasında olan o məhəbbət, o rabitə sınazaqdır. Yəni, bu fani olan şey bu dünyada. Sonra müəllif İbn Qeyyimin sözünü gətirir məhəbbət barəsində və buyurur ki, اَتُحِبُّ اَعْدَاءَ الْحَد۪يبِ وَتَبَّعِي خُبَّنْ لَهُ مَا زَاكَ ف۪ي اِمْكَانِ Sen bir sevdiğinin düşmanını sevirsen ve iddia edirsen ki onu sevirsen, sevdiğinizi bu bir mümkün olan şey değil. Yani sen eğer hər nası bir şahsı sevirsense mesela ve onun düşmanını da sevirsense ve iddia edirsen ki ben hemin şahsı sevirem bu mümkün olan şey değil. Eyni zamanda həmin şəxsi və onun düşmənini sevmək mümkün olan şey deyil. Yəni eyni zamanda Allahı sevmək və Allahın düşmənlərini sevmək mümkün olan şey deyil. Deməli sən Allahı sevmirsən. İmam Əhməd də bu barədə deyir ki, "Əgəyətu an-Nəsraniyyə ughmidu ayni." Mən deyir, Xristiyanı gördükdə deyir, Nəsraniyi deyir. Yumurdum deyir gözünü deyir. Cərahətən an ara bi ayni adu Allah. İstəmirdim bir Allahın düşmənini görməyə. Və baxın görün sələ necə olublar. Allahın müsəlmanlarına qarşı. Onları dostluqdan əlavə heç onları görmək istəmirlər. bu fəsildə bir çox faydalar bizə bəlli oldu. Birinci Bəqara surətinin təfsiri ki Allah subhan təala buyurur ki müşriklər Allahdan qeyrilərini, Allah'ın sevdikləri kimi sevirlər. Yəni, bu da onu göstərir ki, müşriklər də Allahı sevirlər, lakin onunla bərabər Allahın düşmənlərini, şirk qoşduqları bu evliyaları, onları da sevirlər. Bu da onu Allah inkar etdi ki, bu deyil, məhəbbət deyildir. Bu fayda bəlli oldu. İkinci fayda, həmçin tövbe surətinin təfsiri, Allah subhanətələ, bu ayədə buyurur, şəhətdə qohumlar da olsa belə, Allahın düşmənlərini sevmirlər, iman gətirənlər. Və üçüncü fayda, Allahı, onun Peyğəmbərini hər bir şeydən daha çox sevmək lazımdır. Bu da bir faydadır. Və həmsinin kim Peyğəmbər s.ə.vələni öz evladından, valideynlərindən və bütün insanlardan çox sevmirsə, O demək deyil ki, o artıq İslamdan çıxır. O demək deyil ki, onun imanı kamiz deyilir. Lakin o vaxt İslamdan çıxar ki, o vaxt iman olmaz ki, onun qəlbində üniyyətlə Peyğəmbər s.a.v. sevməsin. Və dördüncü fayda odur ki, imanın şirinliyi var və bunu hər bir şəxs dada bilmir. Və bunu dadamaq üçün Peyğəmbər s.a.v. deyil etdi ki, üç sət var ki, ona malik olsunlar insanlar. Onlar da deyil etdiyik. Və həmçinin İbn Abbasın Əsərindən məlum oldu ki, dörd əməl vardır ki, dörd əməli yenə kim edərsə, artıq Allahın dostluğunu qazanır ki, Allah subhanətələ onun üçün dost olar, onu sevər. Bu dörd əməl də qeyd etdi ki, Allah üçün sevmək, Allah üçün müqqət etmək və Allah üçün dostluq etmək və Allah üçün düşmənsilik etmək. Bir facidə dəll oldu ki, artıq sahabələrin vaxtında da yayılmışdır insanlar ki, Allaha görə-görə bir-birinə qardaş olmurlar dünya malına görə. Gör, əgər o vaxtı isə, indiki vaxt necədir? Və yine başqa bir fayda, qiyamət günü müşriklərin arasında olan o sevgi, məhəbbət sınacaqdır. خلاصًا طلبوا وطقطعت بهم الأسباب. Onlar narahat olunan o səbəblər ki, bir-birə dəvirləmiş ona görə sınacaqdır. Yəni yox olacaqdır. Və həmçinin bir faydalığı odur şu soncu fayda Kim Allahdan başqasını Allahla bərabər sevərsə, bu ibadəti Allahdan cilsinə nəsib elərsə, artıq bu, böyük şirk etmiş olur və həmin şəxs müşşiş salir. Buyur, inşallah, səxanətə Allahümün mühəndibə, və şəhələlə, ilə əni təstəxvürkə və səhvürkə və səhvürkə.